Розуміючи, що зробити вже нічого не можна, Сергій зупинився. Він був за кілька кроків попереду, посланець Харгілонів. Кривий та довгий ніж з відламаним вістрям лежав поруч. Видершись по його грудях, Гайдукевич запхав пальці в очні отвори накидки і змахнув ножем. Гостре лезо з гучним звуком розпороло тканину. І Сергій побачив шолом чорного матового кольору, який закривав обличчя велета. Управним рухом, так наче знав, як це робиться, Гайдукевич класнув за і здер шолом з його голови. «Мурат!» Лише єдине слово злетіло з його вуст. Обличчя пораненого було блідим. Здавалося, він навіть не дихає. Та очі його все-таки розплющилися. Погляд блукав, але врешті-решт зупинився на тому, хто сидів на ньому, тримаючись за роздерту накидку. Морат ось хто!» Сергій здригнувся, коли рука Гайдукевича захопила в жменню волосся на його голові, а друга з ножем піднялася для удару. Він наче закляк на місці, усвідомлюючи, що зараз це станеться. «Давай!» – самими губами промовив той. «Зроби це, Боря, однаково, Кеднець!» «Кінець!» «Хто?» – прохарчав Гайдукевич, нахилившись до нього. «Хто? Я хочу знати, хто! Я покину тебе помирати тут самого!» «Ти завжди був, з усилем проковтнув, помираючи попри всі достоинства!» «А втім, тебе однаково знищить ти знаєш чому. Хто, закричав Гайдукевич усе моє вухо. Я не хочу знати, хто мене знищить. Я хочу знати, хто наказав тобі в цьому ганчір'ї з цим ножем полювати тут на мою доньку. Я тебе, я не боюся, промовив той важко дихаючий. Якщо раніше грудна клітка цього велетня, здавалося, взагалі не рухалася, то тепер він часто дихав, намагаючись компенсувати зусилля, витрачені на розмову. Я тобі скажу, на мить він заплющив очі. Все-таки ми з тобою. Хто тобі платить? Хто платить за цей гардероб? Не кричи так голосно. Платять мені. Платить Калоїв. Тобі це відомо. А гардероб? За гардероб платить мадам Пашутіна. Що? Пашутіна? Як? Ірина Пашутіна. Твоя Люба. Вимовив помираючий. Іноді ми не знаємо справжніх прізвищ жінок, З якими спимо. Пашучина Ірина Сергіївна. Здавалося ці слова, Відібрали його останні сили. Він замовк, І повіки його впали донизу. Груди рухалися, Часто, та поверхнево. Руки безсило лежали вздовж тіла. Сергій стояв, нічого не розуміючи, тримаючись рукою за виступ. Господи, промовив Гайдукевич, перевертаючись поруч із пораненим і падаючи спиною до скелі. О Боже! Він затулив руками обличчя. І довго сидів мовчки, тільки пальці часом стискалися в кулаки. Скажи, Мурати, Гайдукевич несподівано знову звернувся до нього. Скажи, це був ти тоді у Краснодарі? Це також був ти, скажи мені. Він довго торсав його за плече, поки той нарешті, не відповів дуже тихо самими губами. Ні, не я. Я відпущу тобі цей гріх, клянуся, але скажи, щоб я знав. Ні, не я. Хто? Не знаю. Ніхто не знає. Я пска сказав. Пробач. Це вже була агонія. У голові Сергія все переверталося. Айдукевич сидів під скелею У повній нестямі, Нездатний рухатися. Нагорі, якщо вірити годиннику, Вже темніє. Рішуче обернувшись, Сергій рушив до хмарочоса, Залишаючи на самоті людину, Яка, судячи з усього, Зараз цього потребувала найбільше. Знайшовши зручне місце, він витер одягом і опустив у глибоку вузьку щілину пістолет із золотою рукояткою. Добре чулося, як метал кілька разів дзенькнув, завалюючись туди, де знайти його буде неможливо. Шлях був недалекий, ще кількасот метрів кривими проходами, і він видриться на десятиметрову висоту в систему верхніх коридорів, швидко відчукає знайдену Юлію Розщилину, що веде до виходу на крутому схилястому схилі. Можливо, його вже там чекатимуть. Не відчувалося шаленої радості. Не приходило на згадку й те, що дивом пощастило вилізти з безнадії та смертельної небезпеки. Натомість насунулося щось важке та безутішне, зростаючим в міру наближення до місця, де невдовзі повинно блиснути тьмяне світло і запахнути морозне повітря січневих сучинків. Стан у якому Сергій перебував найближчий тиждень після печерних подій, важко було охарактеризувати одним словом. Усе наближалося до того, щоб закінчитися для нього цілком сприятливо. Сприятливо з точки зору сторонньої людини, адже могло статися набагато гірше. Хоча те, що сталося, Загалом викликало моторошну згадку. Того ж самого дня знайшли Валерія і Олега. Перший сидів тихо, наче миша, в одному зі сліпих відгалужень коридору у 20 хвилинах ходу від хмарочоса. Віце-президент клубу